Заборонити читання не можна, такого закону нема. А зробити його шкідливим для зору – це можна. І завжди робили. Сьогодні у мене лишилося не більше, як 30% зору. Час розказати, як я втратив ліве око. Цей епізод із мого дошкільного дитинства я також передам одному з літературних героїв – Якову. З повісті «В череві дракона», яку я написав у Горноалтайському засланні. Коли її писано – я ще не передбачав, що опинюся в Америці, де мені запропонують взятися за спогади. Але врешті кожному письменнику доводиться ліпити образи, використовуючи власну біографію. Напевне, такі подарунки – це також частина письменницької біографії. Багато в мене буде горя і радості від жінок, але першою жінкою, яка подарувала мені більна все життя, була восьмирічна Поля. Проте сама вона ні в чому не винна. А якщо й винна, то всього лишень за те, що помирилася зі мною. І водночас іноді навідувалася в город до Петра, де він спорудив курінь. Звичайні дитячі забавки, але ревнощі – також почуття звичайне, навіть у ранньому дитинстві. Поля лазила до мене через кам'яну загорожу, що розмежовувала наші садиби, ще тоді, коли в мене був батько. Тому випадок на каруселі, коли Петро виявився учасником погоні за мною, можна пояснити неусвідомленими дитячими ревнощами». У людях є багато такого, що споріднює їх зі світом тварин. Кішки і собаки також уміють ревнувати. Мабуть, це почуття пов'язане з такими глибинами природи, які нашому поглядуві неможливо сягнути. Тут починається щось від самості, окремішності індивіда, як живої істоти. Де первісне джерело цього почуття? Ким воно в нас закладене? Можна його поливати чи не можна? А якщо це почуття подолати не можна, то чи правомірність з погляду природи економічні системи, які позбавляють людину права на приватну власність? Можливо, саме в цьому почутті і заховані рушійні сили еволюції, еволюції фізіологічної і соціальної. Словом, тут ми потрапляємо в коло питань, які навряд чи можна назвати дитячими. І все ж таки діти ближчі до джерел, звідки взагалі з'являється все живе. Та їхні вчинки та дії більшою мірою пояснюють природне в людині, ніж це здається дорослим. Другою полі дієвою особою в цій драмі був вітряк. Я і справді сприймав його як щось одуготворене. Вітряк був доволі дебелою спорудою, із дикого каміння. Цим він не схожий на інші українські вітряки, здебільшого дерев'яні. Камінь брали в кар'єрах, яких у Донбасі не бракує. Це був шаруватий піщаник – із котрого в нашому селі викладали всі загорожі. Їх викладали без розчину, через те поміж каміння лишалися отвори. Так само було змуровано і вітряк. Стіни товсті, міцні, в них було щось від старовинних фортець. Господарем вітряка був дід самотой, що поводився зі мною пестливо, мові з рідним онуком. Він показав місце, де зберігав ключ від самородного замка. Вітряк частіше простої огні, аніж молов, через те я почувався в ньому повноправним господарем. До того ж це громадисько височило біля нашої хати, на крутому горбі, звідки відкривалося очам синя степова далечінь. А якщо видертися під самісінький дах вітряка, то виднокіл підсувався далеко, можна побачити пагорби, до яких ми з полу іще не ходили» на деяких вершинах, схожих на могили, бо ваніли сармацькі мадонни. Замшили кам'яні баби. Їх було так багато, що іноді кам'яну бабу можна виявити в сільській загорожі або на ганку біля дверей, де вона правила зазвичайнісінький поріг. Петро не раз просився до мене під бляшаний дах вітряка, де в безвітряні дні дрімали велетенські жорна, припудрені борошном. Але дід самотой – ворона казав нікого не впускати. Через те я замикався зсередини, а дітвора з нижніх вулич бурляли у вітрякові крила каміння. Тут, звичайно, був і Петро. Особливо він сердився тоді, коли зі мною замикалося поле. Якось ми з полею сиділи під дахом вітряка, роздивляючись жовторотих пташенят, яких в отворах поміж камінням було видимо-невидимо. Наш вітряк можна було назвати шпаківнею для багатьох сотень гнізд. Не треба йому ж боляче, благала Поля, коли я намагався розтягнути крильце пташеняті, щоб краще його розгледіти. Полі я слухався. Уже тоді, спостерігаючи життя дорослих, я бачив, що в українському селі владувала жінка. Незабаром вітряко точила зграє дітлахів на чолі з Петром.